Їй уже давно не п'ятнадцять, не шістнадцять, не вісімнадцять, а вона однаково лежає. Є життя, яке треба прожити, і найліпше, що можна з ним зробити, це дозволити йому ставатися. Зрозумівши це, Майя аж до сьогодні Ставила раз за разом той сам диск. Нью Ейджівський збірник з піснями Ольвера Шанті, Кітаро, Вангеліса та інших композиторів, чия музика відповідала мотиву океанічної любові. Врешті-решт, Йоланта справді, дівчинка для сексу не більше. Досить подивитися на неї на її манеру малюватися і вдягатися. Це якийсь ескорт-сервіс, а не людина. З Матвієм Майя тримала дистанцію ще у Києві, відколи він спробував оволодіти нею на йога-студії. У задзеркалі залишався тільки Іван. Він найбільше годився для того, щоб розрядити емоції а емоції нагромаджувалися. Їх ставало тим більше, чим сильніше Майя намагалася розібратися у собі і в тому, що з нею відбувається. Уже не пригадати, який то був день по Майяському календарю, коли Майї довелося зустрічати Богуса самій за сніданком. Скоріш за все, то був день флейти, день видихів на самоті, зітхання від смутку, втомленого зітхання, зітхання за коханим. А ще зітхання від праці, від оргазму наодинці, від куріння блакитного лотосу, від полегшення і від безглуздо потраченого дня. Майя зрозуміла, що Флейти – її астрологічний знак у космосі Якова. При згадці про Якова ставало самотньо.